Гаріс. Цикл «Ганібал Лектор» Книга перша «Червоний дракон» 36. Плівка прийшла в суботу в маленькому пакунку, адресованому Віллу Грему, штаб-квартира ФБР, Вашингтон. Її відправили в Чикаго того ж дня, коли помер Лаунс. У лабораторії та відділі латентних відбитків не знайшли нічого корисного, як на корпусі касети, так і на обгорці. Копію запису відправили в Чикаго з пообідньою поштою. Уже під вечір спецагент Честер приніс його Грему в кімнату для присяжних. До пакунку прикладалася записка від Ллойда Баумана. Голосовий відбиток підтвердив, що це лаунс. Очевидно, що він говорить під диктовку. Касета нова, випущена протягом останніх трьох місяців, і до того не використовувалась. Поведінкова психологія працює над змістом. Доктору Блуму теж варто її послухати, коли одужаєш. Щодо цього сам вирішуй. Ясна річ, що вбивця намагається вибити тебе з коліді. Як на мене, на записі він це не раз робитиме. Сухі слова підтримки і заохочення прийняті з удячністю. Грем знав, що мусить прослухати запис. Він почекав, поки піде Честер. Йому не хотілося зачинятися в кімнаті для присяжних із цією плівкою. Порожня зала судових засідань ліпша. Крізь високі вікна там пробивалося хоч трохи сонця. У залі побувала прибиральниця. І в променях досі кружляв пил. Диктофон був маленький і сірий. Грем виклав його на стіл для нарад і натиснув кнопку. Монотонний голос техніка. Справа номер 426-238. Об'єкт 814. Збіркою та записом у журналі реєстрації. Магнітофонна касета. Це дублікат запису. Зміна якості звуку. Грем обома руками вхопився за поруччя біля лав присяжних. Фредді Лаунс звучав утомлено і налякано. «Мені випала велика честь. Я побачив... Я побачив із дивуванням... Дивуванням і побожним трепетом. Побожним трепетом. Силу великого червоного дракона». Оригінальний запис було зроблено короткими уривками. Апарат щоразу реєстрував клацання клавіші «Стоп». Грем побачив палець, що натискав на клавішу. Палець дракона. Я збрехав про нього. Усе, що я написав, це брехня від Вілла Грема. Він змусив мене написати. Я, я хулив дракона. І попри те дракон милосердний. Тепер я хочу йому служити. Він допоміг мені зрозуміти. Його велич, і я складатиму йому хвалу. Газети, коли ви це будете друкувати, завжди пишіть Він із великої В. Він знає, що ти змусив мене брехати, Вілла Грем. І оскільки мене зневолили до брехні, він буде, буде милосерднішим до мене, ніж до тебе, Вілла Грем. Простягни руки за спину, Вілла Грем, і намацай маленькі виступи на горі свого тазу. Намацай хребет, що пролягає між ними. Саме в цій точці дракон і зламає тобі хребет. Грем тримав руки на поруччі Та чорта здва я буду мацати. Невже дракон не знав наукової назви з двохвинної кістки? Або ж просто вирішив її не використовувати? У тебе є багато причин для страху. З, з моїх власних уст ти дізнаєшся ще кілька. Пауза перед жаским криком. Ще гірше. Булькотливий, безгубий вигук. Клятий окидьок, ти огіцяв! Грем затис голову між колінами і не відпускав, поки перед очима не припинили танцювати яскраві цятки. Він розтулив рота і глибоко вдихнув. Минула година, перш ніж він зміг увімкнути касету знов. Грем відніс диктофон у кімнату присяжних і спробував послухати там. За малий простір. Він лишив диктофон крутити запис і пішов у судову залу. Крізь прочинені двері чувся голос Лаунза. «Мені випала велика честь!» Хтось стояв у дверях до зали. Грем пізнав молодого клерка з чикарського офісу ФБР і помахом припросив його заходити. «Вам прийшов лист!» – сказав клерк. «Мене сюди відправив містер Честер!» Сказав, аби я неодмінно передав вам, що поштовий інспектор просвітив його на флуороскопі. Клерк витягнув із нагрудної кишені листа. Цупкий бусковий конверт. Грем сподівався, що це від Моллі. Ось, Марка, бачите? Дякую. А ще сьогодні дали зарплатню. Клерк передав Грему чек. Фредді на записі закричав. Молодик здригнувся. Вибачте. Сказав Грем. «Не розумію, як ви це витримуєте», – відповів молодик. «Ідіть додому». Грем сів на лаву присяжних читати лист. Він хотів відчути полегшення. Лист був від доктора Ганнібала Лектора. «Дорогий Вілле, дозволь коротко привітати тебе з оборудкою, що ти провернув із містером Лаунзом. Я надзвичайно цим потішився. Який ти хитрий». Містер Лаунс часто ображав мене своїм невіглаським базіканням, але де в чому і просвітив. Щодо твого перебування в психіатричній лікарні. Мій недотепний адвокат мав би згадати це на суді. Та дарма. Знаєш, Вілла, ти забагато не покоїшся. Тобі стало б набагато спокійніше, аби ти трохи попустив себе. Ми не створюємо своїх натур, Вілле». Вони нам видаються разом із легенями, підшлунковою та всім іншим. Чого ж опиратися? Я хочу допомогти тобі, вілле, і волів би почати з такого питання. Після того, як ти застралив містера Гарета Гобса, то поринув у глибоку депресію. Але ж тебе зламав не сам учинок, правда? Чи не почувався ти так погано через те, що почувався так добре під час убивства? Подумай про це та не хвилюйся. Чому ж воно мусить не подобатися? Богу ж, напевно, подобається. Він цим увесь час займається. А чи не створені ми за образом і подобою Його? Може, ти зауважив у вчорашній газеті, що в ніч на середу в Техасі – Бог впустив на 34 чотирьох своїх парафіян церковний дах. У ту мить вони саме плазували перед ним, співаючи гімни. Невже таке може не сподобатися? Тридцять чотири. А в тебе один гопс. Він минулого тижня перебрав сто шістдесят філіппінців в авіакатастрофі. А в тебе один мершавий гопс. Він не стане тобі заздрити через одне мершаве вбивство. Тобто вже два. Усе гаразд. Слідкуй за газетами. Бог завжди на крок попереду. Усього найкращого. Ганібал Лектор. Доктор медицини. Грем знав, що Лектор дуже помиляється щодо Гоббса. Але на півсекунди замислився. Чи лектор хоч трішечки правий у випадку з Фредді Лаунзом? Внутрішній ворог Грема погоджувався з цими звинуваченнями. Фотографуючись для базікала, він поклав руку на плече Фредді для того, щоб підтвердити. Саме він розповів Фредді ті образливі речі про дракона. Та чи не хотів він підставити Лаунза? Бодай трошки. Грем замислився. Тимчасове полегшення приносило впевненість, що свідомо він ніколи б не впустив жодного шансу піймати дракона. «Як же ви мене зморили, сучі ви діти!» – у голос промовив Грем. «Потрібен перепочинок». Він зателефонував Моллі. Проте в будинку бабусі і дідуся Віллі ніхто не брав слухавку. «Мабуть, кудись подалися у своєму клятому будинку на колесах», – пробурмотів Грам. Пішов по каву. Почасти заради того, аби самого себе переконати, що він не ховається в кімнаті для присяжних. У вітрині ювелірного магазину він примітив витончений антикварний браслет із золота. Віддав за нього майже всю зарплатню. На пошті попросив, щоб загорнули і наліпили марку. Пересвідчившись, що біля скриньки нікого немає, він написав на пакунку адресу Моллі в Орегоні. На відміну від Моллі, Грем не усвідомлював, що робить подарунки тоді, коли злиться. Йому не хотілося повертатися в кімнату присяжних до роботи, але треба було. Підганяли думки про Валері Ліц. «Вибачте, наразі я не можу підійти до телефону», – сказала колись Валері Ліц. Грем шкодував, що не знав її. Якби ж то що... марні дитячі мрії. Він почувався втомленим, егоїстичним. Засмученим і виснаженим до такого дитячого стану свідомості, де одиниці виміру сходяться до перших вивчених, де напрямок північ означає шосе 61, а шість футів навічно лишилися за ростом його батька. Він змусив себе сісти на докладний ретельний профіль жертв, який він складав із віяла звітів і власних спостережень. Заможність. Ось перша паралель. Обидві родини були заможні. Дивно, що Валері Ліц заощаджувала гроші на панчохах. Грем замислився, чи в неї було бідне дитинство. Певно, що так, бо її власні діти були аж занадто вичепорені. Грем також знав бідність у дитинстві, подорожуючи статом від човнярських майстерень у Білоксі і Грінвіллі до озерних катерів на Ері. Вічний новачок у класі. Вічний чужинець. У нього виробилася напівприхована образа на багатіїв. Може, Валерій Ліц теж виросла в бідності. Грему знову закартіло передивитися свій фільм про неї. Можна це зробити в кімнаті для присяжних? Ні, Ліц не становили для нього нагальної проблеми. Він знав Ліців. А Джекобі не знав. Він страждав від браку тісного знайомства з Джекобі. Пожежа в Детройтському будинку забрала все. Сімейні альбоми і щоденники, певно, теж. Грем намагався пізнати їх за допомогою речей, яких вони прагнули, купляли і використовували. Тільки це в нього й було. Справа із затвердженням заповіту лежала в теці тридюйма завтовшки. І більшість документів, списки предметів у власності, устаткування для нового будинку після переїзду до Бірмінгема. Лишень поглянь на все це лайно. Усе було застраховано і зареєстровано разом із серійними номерами, як того вимагала страхова компанія. Певна річ, що як людина один раз прогоріла, то на наступний раз застрахує геть усе. Юрист Байрон Меткав надіслав копії страхових декларацій під перебивний папір замість ксероксів. Перебивки розмазалися, їх було важко читати. У Джекобі був катер на гідролижах, у Ліців був катер на гідролижах. У Джекобі був мотоцикл із коляскою. У ліців трейловий велосипед. Грем лизнув великий палець і перегорнув сторінку. Четвертим об'єктом на другій сторінці став кінопроектор «Щенон Пасіфік». Грем зупинився. Як він міг таке прогавити? Він був передивився кожну скриню на кожному піддоні на складі в Бірмінгамі. Вишукував предмети, які наблизили б його до родини Джекобі. Де ж був проектор? Можна ще раз порівняти страхові декларації з інвентарним списком, який виконавець заповіту Байрон Меткав склав для зберігання речей Джекобі. Пункти в цьому списку перевірив керівник складу, який підписав контракт на зберігання. За 15 хвилин Грем перечитав список речей на складі. Ані проектора, ані камери, ані плівки. Грем відкинувся на спинку стільця і втупився в Джекобі. Що усміхалися до нього з фотографії? Що ж ви в біса з ним зробили? Чи його вкрали? Чи вкрав його убивця? Якщо вкрав убивця, то чи продав він його перекупнику? Господи Боже, дай мені зачіпку з перекупником. Грем більше не відчував утоми. Він хотів з'ясувати, чи не пропало ще щось. Цілу годину шукав. Порівнював інвентарний список зі складу зі страховими деклараціями. Усе на місці, крім кількох дорогоцінних дрібничок. Вони мали бути в переліку речей, що зберігалися в комірці самого Байрона Меткафа, у банківському сховищі в Бірмінгемі. Усі вони значилися в переліку, окрім двох. Кришталева скринька для дрібниць, 4 на 3 дюйми, зі срібною кришкою, знайшлася в страховій декларації але не в комірці. Срібна рамка для фотографій – 9х11 дюймів, оздоблена лозами і квітами. Її також не було в сховищі. Украдено, загублено. Маленькі предмети – їх легко сховати. Зазвичай перекупники одразу переплавляють крадене срібло. Його буде важко простежити. Але на кінообладнанні стояли серійні номери – зовні і зсередини. Їх можна вполювати. Та чи був убивця крадієм? Вдивляючись у поплямовану фотографію Джекобі, Грем відчув солодкий потяг нової зачіпки. Але коли побачив цілісну відповідь, вона здалася непевною, неправдивою, незначною. У кімнаті для присяжних стояв телефон. Грем набрав відділ убивств Бірмінгема. Натрапив на начальника зміни з 3 до 11-ї. «У справі Джекобі я помітив, що ви записуєте в журналі всіх, хто входив і виходив із будинку після того, як ви його опечатали. Правильно?» «Дайте, ну, пошлю когось перевірити», – відповів начальник. Грем знав, що такий журнал є. Добра процедура записувати всіх осіб, які побували на місці злочину. І Грем був радий, що в Бірмінгемі її дотримуються. Довелося зачекати хвилин п'ять, перш ніж слухавку взяв Клерк. Окей, журнал реєстрації. Що ви хочете дізнатися? Найлз Джекобі, син загиблого. Він там є? Угу, так. Друге липня, сьоме вечора. У нього був дозвіл забрати свої речі. А валізи він із собою не приносив. Про це нічого не сказано, вибачте. Коли Байрон Меткав підняв слухавку, то говорив хрипким голосом і важко дихав. Грем загадався, чим міг займатися юрист. Сподіваюся, я вас ні від чого не відірвав. Чим я можу вам допомогти, Вілла? Треба дещо з'ясувати про Найлза Джекобі. Що він цього разу накоїв? Гадаю, поцупив кілька речей з будинку Джекобі, вже після того, як їх убили. Хм. у списку вашої банківської комірки бракує срібної рамки для фотографій. Коли я був у Бірмінгемі, то підібрав у Найлзовій кімнаті в гуртожитку неоправлений знімок родини. Знімок раніше стояв у рамці. Я бачив відбиток, що лишився на папері. «От покидьок малий, я дав йому дозвіл забрати одяг і кілька книжок, що були йому потрібні», – відповів Меткав. Найлзу потрібні гроші. Проте ось, що мене насправді цікавить – кінопроектор і кінокамера – вони також пропали. Може, то його рук справа. Але якщо ні, то їх міг узяти вбивця. У такому випадку треба буде розіслати серійні номери по ломбардах. Внести їх у національний гарячий список. Певно, рамка наразі вже переплавлена. Як я з ним поговорю, то він тільки про рамку і думатиме. Ще одне. Якщо Найлз узяв той проектор то в нього могла зберегтися плівка. За плівку він нічого не виручить. Мені потрібен той фільм. Я мушу його побачити. Якщо підете в лоб, то він усе заперечуватиме і позбудеться плівки, якщо таку має. «Окей», – відповів Меткав. «Його автівка була записана на батька. Я виконавець заповіту, тож маю право обшукати її без ордера». А мій друг, суддя, допоможе документально оформити обшук його кімнати. Я тобі зателефоную. Грем повернувся до роботи. Заможність. Треба зазначити заможність у звіті, яким користуватиметься поліція. Грем замислився, чи робили місіс Ліц і місіс Джекобі покупки в тенісних костюмах. У деяких районах панувала така мода. В інших районах це було б дурницею, бо скадалося на подвійну провокацію. Породжувало ненависть до вищого класу і хідь одночасно. Грем уявив, як вони штовхають візочки з продуктами, як коротенькі гофровані спідниці легко торкаються за горілих стегон, як миготять маленькі помпони на спортивних шкарпетках. Вони йдуть повз здоровенних чоловіків із очима баракут, які купляють м'ясне асорті, що його гристимуть по своїх автівках. Скільки ще в Америці є родин із трьома дітьми і домашньою твариною? Єдині риси, що пов'язували їх із драконом, поки вони спали по своїх домівках. Коли Грем уявляв ймовірних жертв, то бачив розумних, успішних людей, які жили в чапурних будинках. Але в людини, що наступною мала стати проти дракона, не було ані дітей, ані тварини, ані гожої оселі. Наступним супротивником дракона – був Френсіс Доларгайт. 37. У старому будинку розлягалося гупання вантажів об підлогу горища. Доларгайт піднімав, штовхав і вижимав більше ваги, ніж будь-коли. Вбрання було іншим. Спортивні штани покривали татуювання. Спортивна куртка висіла на великому червоному драконі і жінці, зодягнені в сонце. Кімоно висіло на стіні, мов шкіра, що її скинула деревна змія. Воно затуляло дзеркало. Доларгайт був без маски. Угору. 280 фунтів від підлоги до грудей за один ривок. 127 кілограмів. Потім над головою. Про кого ти думаєш? Він сіпнувся від несподіванки, мало не впустив штангу, захитався під нею. Униз. Диски загриміли, забриніли на підлозі. Не піднімаючи рук, Доларгайт озирнувся і втупився в напрямку голосу. «Про кого ти думаєш?» Здавалося, голос лунає з-під спортивної куртки, але хрип і гучність різали його власне горло. «Про кого ти думаєш?» Він знав, хто це говорить, і злякався. Від початку він із драконом були єдиним цілим. Він переживав становлення. Дракон був його вищим я. Їхні тіла, голоси, бажання були єдині. Та не зараз. Не відтоді, як з'явилася Реба. Не думай про Ребу. «Хто прийнятний?» – спитав дракон. «Місіс Ерма Шерман». Доларгайду було важко говорити. «Чіткіше, я тебе не розумію. Про кого ти думаєш?» Із застиглим обличчям Доларгайд повернувся до штанги. «Угору, понад головою. Цього разу набагато важче. Про місіс Ерман, мокро у воді. Ти думаєш про свою маленьку подружку, а то ж...» «Хочеш, аби вона стала твоєю маленькою подружкою, так?» Вага гепнулася на підлогу. «Уене не ае, алейкої -е одружки!» Від страху мова гіршала. Доводилося затуляти ніздрі верхньою губою. «Пустий брехун!» Голос дракона звучав чітко і голосно, без жодних зусиль, вимовляючи «с». «Ти забуваєш про встановлення!» «Готуйся до шерманів! Піднімай вагу!» Долар Гайт ухопив штангу і напружився. Разом із тілом напружився розум. Він відчайдушно намагався думати про шерманів. Змушував себе уявляти вагу місіс Шерман у своїх руках. Місіс Шерман наступна. Саме вона. Він боровся в темряві з містером Шерманом. Притискав долі, доки від втрати крові шерманове серце не починало тріпотіти, мов пташка. То було єдине серце, що він чув. Він не чув серця Реби Не чув. Страх висотував із нього сили. Він підняв штангу до стегон, проте не зміг зробити ривок до грудей. Думка про шерманів кружляла навколо з виреченими очима, поки він намагався взяти належне драконові. Нічого не виходило. Порожня гола оболонка. Вага гепнулася в підлогу. Неприйнятно. Місіс... Ти навіть не можеш вимовити Місіс Шерман. Ти не збирався брати Шерманів. Тобі потрібна Реба Маклейн. Ти хочеш, аби вона стала твоєю маленькою подружкою, так? Хочеш бути з нею друзями? Ні. «Брешеш!» «Ільхи егадохо!» «Тільки ненадовго!» «Рюмсало ти ж паророте!» «Хто ж захоче з тобою дружити?» «Іди сюди! Я покажу тобі, що ти є насправді!» Доларгайт не поворухнувся. «Я в житті не бачив такої брудної, бредкої дитини!» «Іди сюди!» Він пішов. «Знімай спортивну куртку!» Він зняв. «Поглянь на мене!» Зі стіни його палив поглядом дракон. «Зніми кімоно! Поглянь у дзеркало!» Він поглянув. Не міг нічого поробити. Не міг відвернути обличчя в цьому пекучому світлі. Помітив, що слиниться. «Поглянь на себе!» Зараз я передам один сюрприз для твоєї маленької подружки. Знімається лохміття. Біля пояса спортивних штанів руки Доларгайда почали боротися одна з одною. Штани порвалися. Він зривав їх із тіла правицею, тулив дрантя до шкіри лівицею. Права рука вихопила тканину в тремкої, нерішучої лівої. Доларгайд жбурнув штани в куток і повалився на мату. Звиваючись у клубок, мов омар, якого розрізали навпіл живцем. Він обхопив себе руками і застогнав. Важко задихав. Татуювання виблискувало під безжальним світлом спортивної зали. У житті не бачив такої брудної, брудкої дитини. Ходи, принеси їх. Аузя неси їх. Він поплентався з кімнати і повернувся з драконовими щелепами. Клади їх собі в долоню. Зведи пальці і стисни мої зуби. Грудні м'язи до Доларгайда напнулися. Ти знаєш, як вони кусаються. Опусти під живіт. Затисни свою плоть між зубів. Ні. Роби, що кажу. Тепер дивися. Зуби стиснулися до болю. На груди крапали сльози і слина. «Утляхка!» Ти послід, що лишився після становлення. Ти послід, і я назву твоє справжнє ім'я. Пиздорот. Повтори. Я пиздорот. Аби вимовити це слово, він затулив ніздрі губою. Скоро я очищуся від тебе. Без зусилля промовив дракон. Добре? Добре. Хто цього разу буде наступною? Місіс Ерман. Долар Гайда проштрикнув герізкий біль. Біль і надзвичайний страх. Зараз відірву. Реба, Реба, я віддам тобі Ребу. Мова одразу почала кращати. Нічого ти мені не віддаси. Вона і так моя. Вони всі мої. Реба Макклейн. Потім шермани. Реба, потім шермани. Федерали взнають. Коли ця мить настане, я про все подбаю. Чи ти сумніваєшся? Ні. Хто ти? Пиздорот. Можеш відкласти мої зуби. Ти жалюгідний шпароротий хиряк. Ти б утаїв від мене свою подружку, так? Я порву її на друзки і повтираю тобі шматки в обличчя. Повішу тебе на її товстій кишці, якщо станеш опиратися. Ти знаєш, що я можу. Поклади на штангу триста фунтів. Доларгайт додав на штангу диски. До сьогодні він ніколи не піднімав більше, ніж 280. Піднімай. Якщо він слабший за дракона, то реба помре. Він це знав. Він силувався, доки кімната не почервоніла в його виречених очах. — Не можу! — Ні, не можеш. Але я можу. Доларгайт ухопив штангу. Гриф вигнувся, коли він підняв її до грудей. «Угору — Угору! З легкістю над головою. «Бувай, — Бувай, пиздороте, сказав він. Гордовитий дракон, що мерехтів у світлі. 38. Уранці, в понеділок, Франціс Доларгайт так і не поїхав на роботу. Він вирушив із дому вчасно до хвилини, як завжди. Вигляд бездоганний, кермування точне і виважене. Звернувши на міст через річку Міссурі, він надів темні окуляри і виїхав у ранкове сонце. На пасажирському сидінні репів гойдався портативний холодильник із пінопластовим корпусом. Доларгайт потягнувся рукою і поставив його на підлогу, пам'ятаючи, що треба забрати сухий лід і дістати плівку з «Тепер через канал Міссурі унизу глине вода». Доларгайт поглянув на білі баранці на річці і раптом відчув, що це він сам лине, а річковий потік стоїть. Його сповнило дивне уривчасте запаморочення. Він прибрав ногу з педалі газу. Фургон на крайній смузі уповільнився і зупинився. Позаду нього почали накопичуватися автівки. засигнали в гудки. Доларгайт нічого не чув. Він сидів, повільно линучи на північ понад нерухомою рікою, повернувшись обличчям до ранкового сонця. Спід сонцезахисних окулярів потекли сльози. Попадали гарячими краплями на руку. Хтось дзьобав у шибку. Якийсь водій із раннім, блідим, набраклим після сну обличчям, що вибрався з автомобіля позаду фургона. Водій щось кричав у шибку. Доларгайт поглянув на чоловіка. На іншому кінці мосту блимали сині вогники. Він знав, що треба їхати, наказав своєму тілу поставити стопу на газ, і воно підкорилося. Чоловік біля шибки відскочив назад, аби порятувати собі ногу. Долар Хайд зупинився на паркінгу великого мотелю біля розв'язки на шосе 270. На паркінгу стояв шкільний автобус. До заднього вікна тулився розтруб туби. Долар Хайд замислився, чи не доведеться йому сідати в автобус до старих. Ні, щось не те. Він роззирнувся, шукаючи пакард своєї матері. Залазь, тільки ноги на сидіння не став, сказала мати. Теж не те. Він перебував на паркінгу-мотелю на захід від сент луїса і хотів мати змогу зробити вибір, та не міг. За шість днів, якщо в нього вийде аж стільки чекати, він уб'є Ребу Маклейн. Раптом із носа вирвався високий пискіт. Може, дракон погодиться узяти першими шерманів і зачекати до наступної повні? Ні, не погодиться. Реба Маклейн нічого не знала про дракона. Вона гадала, що була з Френсісом Доларгайдом. Хотіла притискати своє тіло до Френсіса Доларгайда. Вона радо приймала Френсіса Доларгайда на ліжку його бабусі. «Я чарівно провела час, ді, сказала Реба Маклейн на подвір'ї. Може, їй подобався Френсіс Доларгайд. Яке збочене нице відчуття для жінки. Він розумів, що має зневажати її за це, але, господи, як же було добре. Реба Маклейн була винна в тому, що їй подобався Френсіс Доларгайд. Беззаперечно винна. Якби не сила його становлення, якби не дракон, він би ніколи не запросив її до себе додому. Він би не був здатен на секс. Чи був би? Господи Боже, чоловіче, як добре! Саме так вона й сказала. Вона сказала чоловіче. З мотелю виходив натовп після сніданку. Проходив повз його фургон. Пусті погляди походжали ним своїми численними мініатюрними ніжками. Він мусив подумати. Додому їхати було не можна. Він зняв кімнату в мотелі, зателефонував на роботу і назвався хворим. Номер йому дістався тихий і непримітний. Єдині перекраси – поганенькі картини з пароплавами. Ніхто не палив його поглядом зі стін. Долаггайд, не роздягаючись, ліг на ліжко. На стелі блищала глущена штукатурка. Кожні кілька хвилин доводилося вставати в туалет. Його трусило. Потім проймав піт. Минула година. Йому не хотілося віддавати Ребу Маклейн дракону. Він думав про те, що зробить із ним дракон, якщо він не піднесе йому Ребу. Сильний страх приходить хвилями. Тіло не може витримувати його протягом довгого часу. У важкому спокої між хвилями Доларгайт міг думати, як же позбутися цієї повинності і не віддати її дракону. З голови не йшов один спосіб. Доларгайт підвівся. Перемикач гучно клацнув у кахляній ванній кімнаті. Доларгайт подивився на стрижень для душової шторки. Міцний шматок труби діаметром у дюйм, перекручений болтами до стін. Він зняв душову шторку і повісив її на дзеркало. Ухопився за трубу. Підтягнувся до підборіддя на одній руці. Пальці ніг волочилися по стінці ванні. Достатньо міцна труба. І його ремінь також був достатньо міцний. Він зможе змусити себе до цього. Цього він не боявся. Він обв'язав один кінець ременя навколо труби. І затягнув на булінь. На кінці з пряшкою зробив зашмарх. Товстий ремінь не хитався. Він непорушно звисав із міцною петлею. Доларгайт присів на кришку унітаза і подивився на ремінь. Ривком упасти не вийде, та він упорається. Він зможе не підводити руки до зашморгу, доки взагалі не лишиться сил рухатися. Але як він пересвідчиться, що його смерть подіє на дракона? Тепер, коли вони з драконом стали двома, а не одним, Може, і не подіє. Як він знатиме, що дракон залишить її в спокої? Певно, його тіло знайдуть тільки за кілька днів. Вона почне гадати, куди він подівся, чи встигне вона за той час з'їздити до нього додому і навпомацьки пошукати до Ларгайда, піти на гору, навпомацьки пошукати і отримати сюрприз. Великий червоний дракон цілу годину вивергатиме її плоть сходами до першого поверху. Чи варто зателефонувати їй і попередити? Та що вона зробить проти нього? Навіть із попередженням? Нічого. Може тільки сподіватися на швидку смерть. Сподіватися, що в люті своїй він укусить її швидко і достатньо глибоко. На горішньому поверсі будинку дракон чекав на картинах, які Доларгайт власноруч завів у рамки. Дракон чекав у незліченних альбомах репродукцій і в журналах. Відроджувався щоразу, як фотограф. Що робив? Доларгайд подумки чув потужний голос дракона, який лаяв в ребу. Спочатку він її вилає, а потім укусить. Доларгайда він також вилає. Нагадає, що він ніщо. Не роби цього. Не роби цього. Мова Доларгайда відлунювала від кахлів. Він прислухався до свого голосу. До голосу Френсіса Доларгайда. До голосу, який Реба так легко розуміла. До власного голосу. Він усе своє життя його соромився. Промовляв ним злі, образливі слова до інших людей. Та він ніколи не чув, аби голос Френсіса Доларгайда лаяв його самого. Не роби цього! Голос, який він зараз чув, ніколи жодного разу його не лаяв. Він промовив лайку дракона. Від цього спогаду стало соромно. Він, мабуть, негідний називатися чоловіком. Ось що подумав Доларгайт. Він зрозумів, що ніколи не замислювався над цим питанням. І тепер йому стало цікаво. Він мав єдиний клапоть гордості, що дала йому Реба Маклейн. І цей клапоть свідчив, що помирати в цій ванні – кінець жалюгідний. То як інакше? Який ще існує вихід? Вихід був, і коли Доларгайт до нього додумався, то зрозумів, що це святотатство. Але вихід. Він крокував мотельним номером. Крокував між ліжками і від дверей до вікна. І крокуючи, вправлявся в мовленні. Слова вдавалися, коли він робив глибокі вдихи між реченнями і не поспішав. Між нападами страху він дуже добре розмовляв. Останній напад був дуже сильним. Він навіть почав блювати. Потім мав перейти спокій. Доларгайд чекав, і коли спокій настав, то поспішив до телефону і замовив дзвінок до Брукліна. В автобус, що стояв на паркінгу мотелю, сідав оркестр середніх класів школи. Діти бачили, як до них наближається Доларгайд. Аби дістатися фургона, йому довелося пройти крізь натовп дітлахів. Товстий круглолиций хлопець із покрученим плечовим ременем нахмурив брови. Випнув груди і почав вигравати біцепсами вслід Доларгайду. Дві кодівчаток загиготіли. Навздогін із заднього вікна автобуса заревла туба. Проте Доларгайд так і не почув сміх за своєю спиною. Через 20 хвилин він зупинив фургон на алеї за 300 ярдів від бабусиного будинку. 300 ярдів 270 метрів. Він протер від поту обличчя, три чи чотири рази глибоко вдихнув, затиснув у лівій руці ключі від дому, правою вхопився за кермо. З носа вирвався високий тужливий звук, і знову, вже голосніше, і голосніше, і голосніше. Уперед. Фургон рвонув алеєю, і з-під задніх коліс вилетів гравій. Будинок стрибав у вітровому склі. Все більший і більший. Фургон боком ковзнув у подвір'я. І Доларгайт прожогом понісся від автівки. Ось він усередині. Не позирає ані праворуч, ані ліворуч. Тупотить сходами в підвал. Бореться із замком на скрині. Позирає на свої ключі. Ключі від скрині на горі. Доларгайт не лишив собі часу на роздуми. Він став гудіти носом. Так високо і голосно, аби заглушити думку. Потопити в ньому голоси, бігом здираючись сходами на верхній поверх. Тепер до письмового столу. Ритися в шухлядах у пошуках ключів. Не дивитися на картину з драконом, що висить у ногах ліжка. «Що ти робиш? Де ж ключі? Де ж ключі? Що ти робиш? Зупинись!» У житті не бачив такої брудної, бредкої дитини. Зупинись. Руки вповільнилися. Поглянь, поглянь на мене. Він ухопився за край письмового столу, намагаючись не озиратися на стіну. Болісно закочував очі, коли голова сама мимоволі почала обертатися. Що ти робиш? Нічого. Дзвонив телефон. Дзвонив телефон. Дзвонив телефон. Він узяв слухавку, стоячи спиною до картини. «Ало, Ді, як справи?» «Це Реба Маклейн». Гайд прокашлявся. «Окей», – майже нечутний шепіт. «Я намагалася до тебе додзвонитися. У тебе в офісі сказали, що ти захворів. Голос у тебе жахливий. «Поговори зі мною». «Звісно, що я поговорю з тобою». Чого б я іще тобі телефонувала? Що сталося? Гриб, відповів він. Ти підеш до лікаря? Алло, я питаю, чи підеш ти до лікаря? Говори гучніше. Він копався в одній шухляді, потім у наступній. Що там? Поганий зв'язок? Ді, хворіти на самоті не варто. Скажи їй, щоб приїжджала ввечері. І подбай про неї. Доларгайд ледве встиг затулити слухавку. Господи, що це було? Біля тебе хтось є? Це радіо. Я випадково натиснув кнопку. Слухай, дій, хочеш я когось до тебе відправлю? Голос у тебе не дуже. Я сама приїду. Попрошу маршу, вона привезе мене під час ланчу. Ні. Ключі лежали в шухляді під скрученим ременем. Ось він їх знайшов. Позаткував у коридор разом із телефоном. «Зі мною все гаразд. Побачимось пізніше». Ес мало його не потопили. Він побіг униз сходами. Телефонний дріт вирвався зі стіни. і апарат покотився сходами за долагайдом. Дикий, несамовитий крик. «Іди сюди, пиздороте!» Униз до підвалу. У скрині, що стояла біля ящика з динамітом, Зберігалася маленька валіза, напхана кредитками, готівкою і водійськими правами на різні імена. А ще пістолет, ніж і поліцейський кийок. Він схопив валізу і побіг на перший поверх, перестрибуючи через сходинки, готуючись дати відсіч, якщо ними вже спускається дракон. Далі у фургон і чим швидше їхати геть, виляючи заднім бампером по алеї. На автостраді він стишив хід і звернув на узбіччя, аби вивергнути з себе жовч. Страх трохи послабився. Він рушив на дозволеній швидкості і вмикав сигнали задовго до поворотів, обережно прямуючи до аеропорту. 39 Доларгайт розплатився з таксистом перед багатоквартирним будинком на бульварі істерн Парквей за два квартали від Бруклінського музею. Решту шляху він подолав пішки. Повз нього тюпали бігуни, що прямували в Проспект-Парк. Зупинившись на острівці безпеки біля станції підземки I.R.T., він добре роздивився будівлю в неогрецькому стилі. До цього він ніколи не бачив Бруклінського музею. Хоч і прочитав про нього путівник, замовив книжку, коли вперше помітив дрібний напис «Бруклінський музей» під фотографією великого червоного дракона і жінки з одягненої в сонце. Понад входом були викарбувані імена великих мислителів – від Конфуція до Демосфена, велична будівля з ботанічними садами довкола, підхоже помешкання для дракона. Попід вулицею гуркотіло метро. Лоскотало до ларгайду стопи. Крізь градке повіяло важким духом, який змішався із запахом фарби у вусах. До закриття лишалася всього година. Він перейшов вулицю і рушив усередину. Гардеробниця прийняла в нього валізу. «Завтра гардероб працюватиме?» – спитав він. «Завтра музей зачинено!» Гардеробниця була морхлою жінкою в синьому халаті. Вона відвернулася від Доларгайда. А люди, які завтра будуть, вони користуватимуться гардеробом? Ні, музей зачинено, гардероб зачинено. Добре. Дякую. Нема за що. Доларгайт походжав між величезними скляними вітринами океанської зали та зали двох Америк на першому поверсі. Анські глечики, примітивна клинкова зброя, артефакти і маски індіанців із північно-західного узбережжя. Тепер до закриття музею лишалося 40 хвилин. Часу далі вивчати перший поверх не було. Він уже дізнався, де розташовані виходи і ліфти для відвідувачів. Піднявся на п'ятий поверх. Він відчував, що зараз ближчий до дракона. Але не страшно. Він же не натрапить на нього, як заверне заріг. Дракона не виставляли для загалу. Картину тримали під замком у темряві. Відтоді, як вона повернулася з лондонської галереї Тейт. Телефоном Доларгайт дізнався, що великого червоного дракона і жінку, задягнену в сонце, виставляють нечасто. Картині майже 200 років, і написана вона аквареллю. Від сонця тьмяніє. Доларгайт зупинився перед полотном Альберта Бєрштадта. Гроза в скелястих горах. Гора Розалі, 1866 рік. Звідти він бачив замкнені двері до відділу дослідження і зберігання картин. Саме там і є дракон. Не копія, не фото, справжній дракон. І завтра Долар Гайт прийде туди на призначену зустріч. Він обійшов п'ятий поверх по периметру, повз коридори портретів, не побачивши жодної картини. Його цікавили тільки виходи. Він знайшов пожежні виходи і головні сходи. Зауважив розташування громадських ліфтів. Охоронцями були ввічливі чоловіки середнього віку, в черевиках із товстими підошвами, які вже довгі роки простояли на своїх двох. У жодного не було зброї, як помітив Долар Гайт. Зброя тільки в охоронця у вестибюлі. Певно, то коп на підробітку. Через гучномовці пролунало попередження, що музей незабаром зачиняється. І Долар Гайт пішов по валізу. Він стояв на хіднику під алегоричною скульптурою Брукліна і спостерігав за натовпом, що виходив у приємний літній вечір. Бігуни тупцювали на місці, чекаючи, поки потік відвідувачів перетне тротуар до входу в метро. Кілька хвилин доларгайд провів у ботанічних садах. Потім зупинив таксі і назвав водію адресу магазину, яку знайшов у жовтих сторінках. Американський телефонний довідник переважно з відомостями про підприємства і організації.